Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele tău prea înalte. Aveți dimineața amila Ta și adevărul tău în toată noaptea, în saltire cu zece strune, cu cântece din alăută. că mai veselite, Doamne, într făturile tale și într lucrurile mâinilor tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când drăsa ar păcătoșii ca iarba și se ivesc tot ce se fac fără de legea ca să piară în viacul viacului. Iar tu prea ești în viacă, Doamne, că iată, vrăjmașii tăi, Doamne, vor piri și se vor resipi tot ce -și lucrează fără de legea. Și se va înălța puterea mea ca ai înorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului în curțele Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse se vor înmulți și bine binevețuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într un dânsul. Domnul a părăsit într-o s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins pentru că a întări lumea care nu se va clinti.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 Dumnezeul răzbânărilor, Domnul Dumnezeul răzbânărilor cu îndrăzneală a grăit, să te cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce -și lucrează fără de legea, pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavății Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție Dumnezeule. Doamne, nimiduiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru.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 Cântați domnului cântare nouă, cântați domnului tot pământul. cântați domnului bine cântați numele lui, bine vestiți din zi în zi mântuirea lui. Vestiți între neamuri slava lui între toate popoarele minunile lui. Că mare este Domnul, și lăudat foarte, înfricoșător este peste mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii neamurilor sunt idoli, iar Domnul ceruri le-a făcut.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 pentru că a întărit lumea care nu se va clânti, judecava popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii de fața Domnului că vine, vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său.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 Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor oplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui toți îngerii lui, auzita și s-a veserit Sionul, și s-au bucurat fiicele idei pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul te foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâță răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui. Din mâna păcătosului va izbăvi pe ei...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 Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Cântați, Domnule, cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenit amila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.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 Domnul împărățește să tremure popoarele, șade pe heruvime să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptatea în Iacob tu ai făcut. Înalțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutul picioarelor lui, că sfânt este... Moise și Aaron între preoții lui și Samuel între ce și cheamă numele lui. chemat pe Domnul și ele i-au pe ei, în stâlbul de nor grăia către ei, căci păzeau mărturiile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răspătit toate faptele lor. Înalțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.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 Mila și judecata ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o in inimii mele în casa mea, n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuit pe călcătorii de lege am murit. Nu s-a lipit de mine inima îndărătănică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut, pe cel ce n-a ascuns pe vecinul său pe acela l-am izgonit." Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste și pământului ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihan acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineție vă judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți ce lucrează fără de legea. Slavă lui și fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veciul ramin ale luii are luii are luiia slavăție dune Zeule ale luii are luii are Aleluia, aleluia, aleluia slavăție dune Zeule ale luii ale luii ale luiia slavăție dumne slavă Doamne miuiește, doamne miuiește, doamne miuiește Slavă lui și fiului și sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor ramin Sfinte dune zeule tare sinte fără de moarte nem ne pe noi.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 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu ochi milostiv vezi, Doamne, smerenia mea, căci câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu mi pot aștepta mântuirea. Pentru aceasta mă rog, vezi, Doamne, cu ochi milostiv, smerenia mea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și cum ar fi de față judecătorul, grejește-te, suflete și-ți-a aminte de ceasul zilei cele înfricoșătoare, că judecata e fără de milă celor ce n-au făcut milă. De aceea strigă către Hristos, Dumnezeu, cunoscătorule de inimi greșit am, înainte de a mă mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Luând aminte Hristos, la ziua și ceasul judecății tale cele înfricoșătoare, groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci amă lucruri de rușine și fapte rele pe care eu singur le-am lucrat cu sărguință. Pentru aceasta cad înaintea ta cu frică, strigând cu durere. Pentru rugăciunile celeia ce te-a născut, multumilostive, milostive, mântuiește-mă! Домине милујеш, Домине милујеш, Домине милујеш, Домине милујеш, Домине Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește. Doamne Sfinte, cel ce locuiește întru cele înalte și cu ochiul Tău ce la toate văzători privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și trupului și ține, ne rugăm Sfinte al Sfinților, Tindeți ți mâna ta cea nevăzută din sfânt locașul tău și ne binecuvintează pe noi pe toți. Și orice ți-am greșit cu voie sau fără de voie ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă, dăruindu-ne și bunătățile tale cele din lume. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.